17. Emlékezz arra, hogy színész vagy egy olyan drámában, amelyet a betanítója akar. Ha rövidre szabja a szereped, rövid ideig, ha hosszúra, sokáig játszol. Ha koldus szerepét osztja rád, azt is a természethez hűen alakítsd. Éppen úgy cselekedj, ha nyomolék, uralkodó vagy polgár szerepét osztja rád, mert a te kötelességed az, hogy a rádbízott szerepet szépen eljátsz. A szerep kiválasztása másra tartozik.